napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt az Anno Budapest Pancsnotted Miklóssal, árvo a szerkesztő, Kemény Dali már a fejét fogja, és Kelecsényi Krista fogadja az önök hívásait. Telefonszámunk 2407953, de tudják, illetve 2406953. És ma elkezdjük azt a sorozatunkat, amelyben legendás Budapesti találkozóhelyeket járunk körül, vagy járunk végig. És az egyik ilyen legendás találkozóhely volt, és hát el is csodálkoztam, hogy törte tagács lista, soha nem rendezvúzott a Deák téren az NDK centrum előtt. Én arra emlékszem, hogy nagyon sokan ott beszéltek meg rendezvúkat, és ott találkoztak. És arra gondoltam, a szerkesztővel konzultálva, hogy megkérdezzük a hallgatókat, hogy, hogy önök mire emlékeznek az NDK centrumból. Be is mentek, vagy csak átsoroltak előtte, és nézték egyébként a Deák téren lévő órát, hogy a franc essen bele, 5 órát beszéltünk meg, most 5 óra 27 van, és még mindig nincs itt se a Klári, se a Béla, se a János, se a Pál. Szóval, ha bent voltak a Endika Centrumban, akkor meséljék el, hogy mi volt a bent. Én, mint vidéki gyerek, be kell vallanom... Hát, vagy az emlékezetem megcsal, lehet, hogy sosem jártam bent, de rajtam kívül aztán nyilván sokan, mert a Budapest régi fényképeken, Facebook csoporton írtak, illetve hát Kardos úr is segített nekem, átködött néhány cikket, ami erről a helyről szól. Az biztos, hogy lehetett például fajátékokat kapni, meg hát az imént említett karácsonyi díszt, és biztos, hogy voltak ott lemezek, és az is biztos, hogy volt az NDK centrumnak mozia, ahol a német filmgyártás és a német televíziózás remek darabjait lehetett megnézni, és aztán 1989-ben a fal leomlásával egy időben megszűnt az NDK-centrum. Halló, jó napot kívánok! Szervusz, Paxi! Sze vagyok. Kuszti, nagyon üdvözöllek! Én, amit az előbb elmondtál, ahhoz én semmiben nem tudok hozzászólni. Hát, kösz. Hát én nem randevúztam, nem néztem uh, filmet, nem vettem karácsonyi ajándékot. Viszont amiről szeretnék beszélni, két dolog. Az egyik, hogy ö, magyarul nem vagyok benne biztos, de valószínűsíthetően tartom, hogy Magyarországon ott lehetett először kapni gyesszemezeket. Sendékát, centrumba. Uh -huh. Konkrétan például mondom neked, Árt Bleki. Igen. És a Golden Gate. Igen. Klaus Doldinger, és a, hogy... Klaus Doldinger és a paszport. Ezt nem értem. Hát tudod, hogy volt a Klaus Doldinger nevű uh, is Golden Gate. Golden, golden Gate, gate. Hát, tudom, de én azért négy, mondtam a Doldinger. Amerikai... Hát, jó. Biztos ismerted. Nem, nem, nem? ismertem. Jó. Tehát én a négy amerikai énekest, néger énekest ismertem képzeld el, hogy e, amikor megvettem a lemezüket az MDK centrumban, akkor ők mind a kettő, tehát Árdb leki, csak Boldungét is, Igen. fölépett az Erkel színházban. Hányban volt ez? Hát ez a 60-as évek vége, vége felé. Konkrét dátum, azt nem tudok neked mondani. Azt értem, persze, azt teljesen érted is. Arra emlékszel, hogy hogy, hogy hívták azt a német lemezkiadót, aki ezeket... Dekka, de, azt hiszem, volt. hogy Dekkának. Azt hiszem, hogy Dekkának hívták. De erről nem. Egyébként a lemezeik ma, a mai napig megvannak nálam itthon. És hallgatod is őket? Nem. És honnan tudtad, hogy oda kell, de... kell menni jazzlemezeket venni? Ö és Teljes tökéletlenül. Tehát én abba a fiatal koromba, tehát ma 66 éves vagyok, tehát abba a korba én úgymond jártam a várost. Tehát teljesen véletlenül, <kül> tehát ilyen teljesen véletlenül fedeztem föl az MDK-t Értem. És ö, bementem, és akkor ott voltak ezek a dzsesszem ezek. És akkor mit tudom én, hogy láthatatlanul kiválogattam egyet kettőt és amit az előbb említettem, de Árdbecki az egy dolos volt, a gondunkét pedig négy, négy énekes, és ennyiárd is volt mind a kettő. No, ez volt az egyik. Értelek? A másik? Négy színes bőrű énekes, ne dolog, nékerezzünk, de mindegy. Figyelj ide. Jó, jó, jó. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon ez nem probléma. Oké. Okay. Akkor menézzük a másik dolgot. A másik dolog pedig az, amit ott lehetett kapni, az ilyen füzeteket, lehet kapsz, füzeteket lehetett kapni, amik a szocialista tábor ö, hadi gépezeteiből lehetett összeragaszgatni ilyen maketteket. Hát azért az Én elég. Jó. Jó volt egyébként, bocsánat. Igen, ez, ez a második volt, fordulat, ami azt gondolod, hogy jó, baromi, de mindegy. Baromi jó, baromi jó volt egyébként, rengeteg ilyen füzetet vettem ottan, ezt képzeld el, hogy a repülőgép makettek azokat ugye ki kellett ugye vágni ezekből a füzetekből, és ezüst is voltak, tehát nem olyan uli-buli, minden felség, minden az égvilág rajta volt. Szépen összevezett őket ragasztani, és meglehetett őket úgymond egy valóság, valósághű maketbe összeragasztani. Nem volt egyébként egyszerű. A legbonyolultabb, a legbonyolultabb, amit ott ilyen típusú szerkezetet vettem, azt képzeld el, hogy a Lenin atomjégtörő volt, ahol még a kikötő bakokat is föl kellett ragasztani a hajóra. Ez körülbelül egy ilyen 60 centiméter hosszúságú ilyen hajó lett végül is. A legnagyobb fesztávolságú repülőgép, amit ott tudtam venni, az majdnem egy méter volt, amikor összeragasztottam. Az elég menő. Azért azt tegyük hol az menő volt egyébként. Tehát... Az egyszerűen, mert nekem, mint ö, ifjú gimnazistaként, az egy nagy élmény volt, hogy valahol Magyarországon lehetett kapni ilyen dolgokat, amiből valamit össze lehetett állítani. Sehol nem lehetett kapni egyébként Magyarországon. Akkor, hét, akkor ö, még volt biztosan való elnézés, hogy egy kicsit elkülön, volt a Melkén volt a Vágy ahol csak nézelődni, mehetett az olyan egyszerű ember, mint én, mert olyan rohadt drágák voltak azok a makettek, hogy az igen, elképesztő. Igen. Ilyen értelemben egy tökéletes kiegészítő volt ez az NDK centrum. Na, no, ennyit akartam. Nagyon szépen köszönöm, Gusti, Köszön visszant hallásra, szervus. 24 07 95 vagy 24 06953. szép lassan annak a dolognak, hiszen itt, ha kiderült, hogy maketteket lehetett kapni, amiket az ember összerakott, akkor elképzelhető, hogy valóban ott volt, mint ahogy Fischer András barátom emlékezett rá, is, ahová be lehetett menni játszani. haló jó napot kívánok! Szevasz Attila vagyok. Szevasz Attila! Hát én is bementem, nem álcsirogtam a bolt előtt. Ez már ugye a 80-as évek közepe környékén. Két dolog miatt jártam oda. Az egyik, csak ott lehetett kapni, hagyományos lp ket tehát nem cd hanem a lemezeket. vágású lemezeket. Tehát itt a KGST táboron belül csak a keletnémetek vették meg a Teldek cégtől ezt a különleges vágási technológiát. Az mivel járt? Tehát jobb volt a minősége, a hangzása? Igen. igen, Aha. igen. Csak hát ugye az volt vele a gond, hogy nagyjából pár év múlva kijött a cd és ugye a CD az aztán tarolt mindent. Hát egy ideig tarolt, aztán most, ha jól hallottam, akkor a, a hétvégi High ott azért rendesen voltak felturbózott tűs lemezjátszók. Ez kétségtelenül igaz, csak ezért én azt szoktam mondani, hogy ha én veszek egy 1 millió forintos hagyományos lemezjátszót, és meg egy 1 millió forintos CD Na akkor lehet, hogy ma akkor most melyik szól jobban. És mit, milyen lemezeket vásároltál ott? De ezek, ezek a DMM-esek, ezek komoly zene. Komoly jelent, zene. Jelent, klasszikus, pardon, klasszikus zene. Nem értettem hozzá a olyan klasszikus zenéhez. Most se értek. Ami úgy megtetszett, azt megve. És gondolom, Melyikok... 70 forint volt egy lemez? Valahogy körül volt, igen. Na a másik, szintén lemez, igen? ami miatt bejártam. Ugye az Eternának volt egy... Ezt a szót nem, kerestem 9, az előbb, amikor az, az, az előző hallgatótól kérdeztem, hogy ő hogy emlékszik, hogy hogy hívták a német lemez kiadót, ő a dekkát mondta, de hát a dekka az azt hiszem, hogy amerikai, indiai... Ö... Az egy... Ö, az valami nyugati. Igen, igen. És az hogy e, akkor Eterna volna. volt magyarul a, az NDK. Éterne, igen. Volt nekik egy 9 plusz 1 ö, vagy nem 8, nem, 9, 9 plusz 1 egy madárhanglemez sorozatunk. Az, az jól hangzik. Tehát a kilenc lemezen volt az európaiak, Aha. amik itt Európában élnek, úgy általában, és akkor volt egy bónusz lemezük, az dupla album volt. Hát úgy volt hivatalosan, hogy Közép-Ázsia, tehát mégis az Mongólia. Igen. Úgyhogy ez nekik egy, egy ilyen jó dolog volt. Az az, azért az elég jó. Csipcsirip, hogy mondaná, hogy mondaná Fanyagut? Igen, igen. Hát én akkor még madaráztam meg minden, úgyhogy ez nekem ez, ez, ez jó volt. Az a legfontosabb. Épp ja. Éppen ezen gondolkodtam. De mindegy, ezen most eltérnék a műsortól, úgyhogy most a, a, a, a saját félségémet azt hagyom a francba. É, jól, jól van, köszönöm szépen, hogy hívtál. Jó, oké. Viszont hallásra, jaj, jaj. szervusz. De mert eh, valamit madarakról akartam beszélgetni, de hát eh, annál sokkal fontosabb az NDK-centrum. Szóval üdvözlöm a hallgatókat, eh, a Deák tér három szám alatt járunk. Eh, ki mit vásárolt, vagy mit csinált az NDK-centrum előtt? Ez a mai annó kérdése. Haló! Haló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot! Jó napot. Uh... Azt szeretném mondani, hogy nyilván a szocialista tervgazdálkodás miatt, de a könnyűzenei kiadó az Amiga volt az NDK-ban. Én a, a könnyűzenei lemezeket vettem elsősorban. Milyen volt az NDK könnyűzene? Uh, hát uh, nyilván nem az NDK könnyűzene miatt mentem be, hanem meglepő módon a 80-as évek közepén. Olyan komoly nyugati lemezeket lehetett kapni, mint például John Inter, az Albino blues albuma, vagy Tina Turner Tényleg? nemezei, uh, White Snake válogatás, vagy például ír népszenei lemezeket lehetett kapni. Egészen elképesztően, Természetesen, ha már arra jártam, akkor vásároltam az MDK könyvzenédől is. Annak ellenére, hogy egy út sem tudtam akkor sem németül, és most sem tudok. De például annyit tudtam, hogy az Omega a német területen együtt turnézott a Pudis nevű tárzenekarral, és kíváncsiságból megvettem egy-két lemezüket. Hát mondjuk így, hogy hallgatható volt, de ez a zenekar még ma is posterál nyilván az osztalgyi, Újlámát hát, lovagolják meg. És nyilván vannak olyan hallgatók, akik emlékeznek arra, hogy az elsős német, tehát a gimnaz, gimnáziumok elsős német tankönyvében a Pudíz zenekar hangversenyéről érkezik éppen haza valaki. Tehát azzal kezdődik az első párbeszédes rész talán. A pudisra onnan emlékszem én magam. Pont, pont én angolul tanultam a középiskolában úgyhogy hogy mondom, se tudok semmit, sem németül. Értem de érdekes módon ez a zenekar még továbbra is létezik. 80-as évek közepétől, 80-as évek végéig rendszeresen megfordult, amit tényleg a, a zenei válogatást néztem, és amikor a rendszerváltás követően egészen más terméket lehetett árulni, mondjuk egy olyan autó, aminek négy karika van az órán, hát az már nem az én uh, termékszöröm volt. Úgy, hogy az úgynevezett az Schröder kár. Úgy hívták valamikor, mert, hogy, hogy Schrödernek volt négy felesége, és emiatt a négy karika gyűrű miatt egy Aha. ideig Németországban a, a 90-es évek közepén hívták így az agudikat. Igen, csak ennyit szerettem. Köszönöm volt szépen. Hozzákez, hát, hogy a az, amika volt. Nagyon szépen köszönöm Minden a kérgazítást. a szervusz! 24 07 a 3, 20 24 06 mit nézel, Dani? Haló! Jó napot kívánok! Én Kész csókon! Jó napot kívánok! Hát én egy kicsit régebbi időre megyek vissza, 65 és 70 közé, illetve a 70-es évek után. Én, mint bölcsész, német szakos egyetemista, hát szintetős látogatója voltam az NDK centrumnak. Az NDK centrumban nem csak lemezeket, könyveket lehetett kapni, ezeket a fajátékokat én is vettem nagyon sok mindent. Ott lehetett megvennünk a kötelező irodalmat, német nyelvű irodalmat, ezen kívül rendszeresen voltak előadások, filmvetítések német nyelven, úgyhogy ebből így én elég gyakran jártam oda. Tehát egy rendes kulturális Élet folytott mint ez ahogy ez egyébként a, egy, élet folyt, egy, igen. Egy, egy barát és testvéri ország kultúráis intézményében kelet, mert ahogy felvetettük ezt a témát, valaki már így rá is kérdezett a Facebookon, hogy fogunk-e foglalkozni az orosz kultúraházával, ami ugye most a magyarok háza, de hát azért ott is lehetett nagyon jó művészeti albumokat vásárolni, és hát igen. ott volt a Lengyel kultúraháza is a, a Nagymező utcában, ahová az, szintén az, az, az ember bejárt és a, a németeknél is szebbnél szebb albumokat lehetett venni, amit ö, a magyar kiadásban még ö, nem árultak, és az idegen nyelvű könyvesboltban és sokkal kisebb volt a választék a, a, az NDK-s anyagokból, mint ami ott a, a, a DDR-centrumban, vagy NDK-centrumban. Emlékszik -e arra, mondjuk kifejezetten akár könyvre, szépirodalmi alkotásra, akár albumra, akár valamire, amit, amiről pontosan tudja, hogy azt ott és akkor vette meg? Igen, na Sorozatot, Schillertől, rengeteget. Ezen kívül vettem más, ö, ö, ö, nagyon olcsó sorozataik voltak. A hat, három meg hat forintért ö, ö, lehetett annó kapni ezeket a könyveket, úgyhogy nekem francia könyveim is vannak, ö, ö, mármint francia szerző könyvei vannak az NDK kiadásban. Értem. És milyen filmeket vetítettek ott? Hát azok főképp szocialista filmek voltak, főkép MD filmek voltak, német nyelvű filmek voltak, és hát nyelvgyakorlásra sokat ültünk be oda, mert hát azért annó nem nagyon utazhatunk külföldre. Jó nem igen. Az én korosztályomban még a ndk is az úgynevezett rózsaszín betétlappal tudtunk utazni, és a nyelvgyakorlás szempontjából lényeges volt az, hogy, hogy volt lehetőség arra, hogy, hogy itt németekkel találkoztunk, beszélni tudtunk, kapcsolatokat tudtunk kiépíteni. Népszerű hely volt? Igen. Tehát amikor igen. bement oda, akkor mondjuk egy ismerőssel össze tudod futni? Gyakorlatilag a, a, a, a, a csoporttársaim, a évfolyam társaim 60-an voltunk, ö, ö, nem, 150-en voltunk összesen német és különböző szakosok, és ö, rendszeresen találkoztunk ott, úgyhogy sokszor voltunk ott. Február 28-án zárt be a Deák téri NDK-centrum. Most elolvastam azt az interjút, amit az igazgatóval készített egy a Szabadföld, É, és abban szerepel ez a, ez a dátum. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélte. Kész csókom, viszont hallásra. Az NDK Centrum a mai Andó Budapest helyszíne 24 3, illetve 24 Ha önök áldogáltak, ott előtte vártak valakire, vagy voltak bent és megnéztek valamit, vagy vásároltak, vagy terepasztaloztak, vagy játszottak, vagy beszélgettek, akkor mindenféleképp hívjanak és meséljék el az NDK Centrumhoz kapcsolódó élményeket, hiszen, mint említettem, igazából kevés forrásanyag van az interneten erről a létesítményről, a szocializmus egyik létesítményéről. halónapot kívánok! Halló! Üdvözlöm! Szervik György László vagyok. Szia. Én is én is germanista voltam, és mint ilyen jártam oda hát a könyveket venni, illetve a lemezgyűjteményemet ott alapoztam meg. Én elterne a lemezeket, vásároltam komoly zenéket, és hát az belül nagyon sok lemez, A lemez az biztos tudja még a mai hallgató is, hogy ez olyan volt, hogy az NDK lemezgyára az Eterna átvett mindenféle deka, Deutsche Gramofon, és egyéb felvételeken és akkor ezeket a saját márka nevén kiadta. És ezek hát 60 és 100 forint áron voltak. Azt hiszem, hogy 60 volt leginkább az NDK-ban gyártott, és később 100 forint volt a a licenszem ezek darab, ez akkor is nagyon-nagyon jutányos volt. És hát baromi ulam, ezeket lehetett kapni. Ezeket többnyire aztán vissza is exportáltuk az NDK-ba, illetve úgy vásároltunk el vagy több példányt az ottani barátainknak is jusson, mert az NDK-ban nehéz volt ezekhez hozzájutni. Ugyanez állt egyébként a könyvekre is, mert ugye az NDK könyvkiadásban is ugyanaz volt, mint a magyarban, hogy Megjelentettek könyveket x példányban, és ezeket a könyveket aztán eléggé olcsón a külföldi intézetekben árusították. És hát nagyon sok olyan volt, amit a, a kelet német barátaimnak én itt megvettem, vagy amikor ők itt jártak, akkor ők beszabadultak az NDK centrum, és megvették ugyanazt, amit otthon nem kaptak, meg, pedig NDK könyv volt. Igen, ezt 2018-ban hallgatom, meglehetősen furcsán hangzik, hogy, hogy. Ez akkor is furcsa hangzott, de ez volt. Ugye én, én 73-74-ben kezdtem el, 74-ben kezdtem el a bölcsészkart német szakon, és hát nagyon jó könyveket lehetett kapni, ö, olyanokat, amiket ott kinnem. Akkor, nem amikor van, az, könyve... az ember elkezdett német szakra járni, hát akkor már azért, ugye akkor már NDK és NSK volt, akkor, akkor mit gondolta a két német országról? Vagy le, jó, mit gondoltál te? Hát én azt gondolom, hogy ez egy egészen abszurd történetnek tartottam a két németartásával. Tulajdonképpen nekem a nagy megrendülést az okozta, amikor egyenes adásban néztük a fal leomlását. Nekem akkor egyébként hivatalosan ki kellett volna éppen lennem ott, és miután a feleségem veszélyeztetett terhes volt, ezért az utolsó pillanatban le kellett mondanom, úgyhogy le az, az útról úgyhogy lecsúsztam a, a világtörténelmről, de um, akkor, amikor leomlott a, a fal, akkor volt egy ilyen burzasztó rossz érzés, ami nagyon felkavaró és nagyon megrendítő élmény volt, és uh, azt, azt éreztem, hogy hát hogy lehet, hogy ezt mi elfogadtuk, mint a mint a budai hegyeket, hát ugyanúgy, ahogy az it, it, itteni, tehát belenyugodtunk abban, hogy, abban hogy, hogy nem fog itt semmi változni a mi életünkben már. Ugyanez volt az NDK-val is, ugye a falat, mert egyáltalán ez az egész szeparálódás az 50-es évek második felében vált nagyon erőteljes, akkor még nem volt fal, de már nagyon erősen ellenőrizték a vonatokat, leszállították róla a fiatalokat, akik át akartak menni a Berlinben valamelyik nyugat-berlini kerületbe, szóval, ugye ez, és ez egyre szigorodott, tehát a, a, a falasz csak a betetőzése volt az egésznek, és hát, úgy elfogadta az ember, hogy ez létezik, én jártam ott kint egyetemre, ína van egyébként, a, volt egy úgynevezett részképzés, amikor egy fél évet kintöltöttünk az ottani egyetemen, és akkor rengeteget röhögtünk rajta, hogy ezek milyen borzasztó hülyék. mert hát még ezt a szocializmust is olyan, olyan, olyan porosz módon csinálták, vagy olyan röhelyesen csinálták, olyan vonalasak voltak, és hát mi ehhez képest úgy éreztük, hogy, hogy nagyon szabadok vagyunk. Volt szerencsém a közelmúltban ja, közel beszélni Maxim Leóval, aki írt egy könyvet. Hogyne, hogyne. Igen, igen, igen. Volt egyszer egy NDK címmel, és, és akkor én kérdeztem tőle, hogy hogy a, a keletnémetek, az egykori keletnémetek és a nyugatnémetek hogy néznek egymásra. Tehát, hogy az egyik az felnéz a másikra, a másik meg lenézi a, a oszikat. frusztráltan néznek egymásra a szemünk inkább. És azt mondta, hogy a legfurcsább az, hogy nem is néznek egymásra. Hát ő igen, úgy érzi. Igen, igen, igen. igen. Ez így van. Egy, egyébként én, én a frusztrációt meg úgy gondolom, hogy hogy hát annak idején a mondta azt, amikor ledült a fal, és a sőnebergim tanácsháza előtt mondott egy beszédet, és ott hangzott el az a mondat, hogy összenő, ami összetartozik, ezt aztán később Orbán Viktor plagizálta. És de, de nem Vejcekker de... mondta ezt? Nem, nem, nem, ezt a Vilibrant mondta. Nem, hmm. a nem. nem, ez aztán ilyen izédé vált, hát mind, mindenki mondta. Mindenki mondta. Nyilván, de a mondta 1989 novemberében a Sönnebergi tanácsháza előtt, és hát valóban aztán később elindultak azok a viccek, hogy összenőd csak rosszul, meg, meg hát elkezdtek ezen viccelődni, hogy, hogy nem kellett volna összenődni. Szóval mindenféle verzióban terjedt ez. De de én azt hiszem, hogy mind a mai napig ez egy nagyon-nagyon ez nagy problémája a német és most ugye majdnem 30 évvel az, az akkori események után ma is borzasztó erős az elvándorlás, ma is még, még hát sokkal rosszabb az élet az, az egykori ilyen DK ban Vannak eléggé elhanyagolt kerüle részei. Berlinnek um, is. És hát még ott már... Hát Berlinnek is, és még ráadásul ott van... Nem, Berlinnek nem. Berlin az, az, az tök rendben van, csak a e kelet -Német is Német is az adottságok mások. Értem. Hát, ahol, ahol NDK volt ott azért más, mondjuk a, a, az épületeknek az állaga, meg a szubsztanciája, meg hát a külámmel, szóval azért az egy másik. Máros. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, Laci. Viszont hallásra! 2407-953, illetve 2406-953. Itt az elmúlt néhány percben egy kicsit megpróbáltuk megvilágítani a hátterét az NDK-nak és az Neszkának, de az Anno Budapest ma a Deák Ferenc tér 3 számolata az NDK centrumban jár. A zenekar mindig irányítja.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 három, és folytatódik az Anó Budapesti. Jó kívánok a kedves hallgatóknek, azoknak, akik most kapcsolódnak be a Klubrádió műsorába. Az Annó Budapest ma a deátér három szám alatt az egykori NDK-centrumban jár. Azt próbáljuk kideríteni, hogy azok, akik nem csak találkozó helynek használták az NDK-centrumot, azok mit csináltak a bent. Halló, napot kívánok! Szép jó kívánok, Kalmár Gábor vagyok. Szeruszt, Robi. Szerus. Én, Én kapcsolódnék a legelső hallgatóhoz könyveket tekintve egy olyan témában, ami hát valamelyes réteg téma, ez pedig a repüléssel kapcsolatos ismeretterjesztő könyvek. Az nagyon fontos, elmondom, bocsánat, tehát, Igen. mert már az előbb el akartam mondani, amikor az első hallgató elkezd mesélni a, a papírból kivágható modelleket, és olvastam egy cikket, az mint a Kurirban, 1987-ben jelent meg, interjút készítettek a az NDK-centrumnak az egyik boltosával, aki az újságíró elmondja, hogy hát recenziót szeretne írni valamelyik könyvről. És nagyon mérges az NDK-centrumnak a boltosa, mert múltkor is írt egy recenziót, és aztán hirtelen megrohanták az NDK-centrumot a, a, az emberek, és mindenki azt a könyvet akarta megvásárolni, de hogy nincsen belül elég, és előjegyzést kellett felvenni, és hogy inkább ne róla a recenziót, és egyébként az a könyv, amit emlegetett, az a, a Szovjetunió hadi repülői vagy harci repülői című kiadvány volt, amiről írta az újságíró ezt a recenziót, ami után mindenki a, az NDK-centrumban ment vásárolni. Befejeztem. Köszönöm. E Többféle sorozathoz is hozzá lehetett jutni. Emlékszem, hogy volt két nagyon ismert sorozat, legalábbis azok számára, akiket a téma valamelyest érint. Az egyik a történelmi repülőgépek sorozat, ez körülbelül ilyen a es méretű, olyan 120-130 oldalas lehetett egy-egy kötet, Négy kötetből állt, a másik pedig, mondjuk úgy, hogy a címére pontosan nem emlékszem, lehetne olyan, hogy a kortárs repülőgépek, ami ezekben főleg utasszállító, de katonai és egyéb repülőgépek is voltak, elsősorban az 50-es, 60-as évekből. Valószínűleg ezeket a könyveket a 60-as évek végén adhatták ki, Tulajdonképpen nem volt, ahogy mondod, nem volt túl nagy példányszám, nem is lehetett mindhez hozzájutni, nekem sincs meg mindegyik belőle, de ugye ma ennek már nincsen különösebb súlya. Na most volt olyan sorozat is, amelyik ilyen A5 körüli méretű lehetett, amelyik viszont tematikusan csoportosította a repülőgépeket, mint sportrepülőgépek mondjuk, vagy utasforgalmi repülőgépek, túrareplőgépek és egyedek. ebből is van még néhány darab, és ez azért érdekes, mert akit annak idején érdekeltek a típusok, azoknak semmilyen más lehetőségük nem volt, mert a, a vasfüggönytől keletre egyetlen egy ország sem jelentett meg ilyen könyvet, vagy ha igen, akkor azt hogy milyen titkolta. Ezen kívül volt olyan könyvem, amelyik talán a legérdekesebb valamennyi közül, amelyiknek a mai napig is emlékszem a címére, míg pilóták világrekordjai. Azért érdekes ez a könyv, vannak benne persze képek is, de talán azok nem annyira érdekesek, mert amit elmond, és én mondjuk németül gyakorlatilag semmit nem tudok, bár akkor arra gondoltam, hogy érdemes lenne már ezért megtanulni, aztán a szakmám inkább az orosz nyelv irányába vitel, mert olyan információk voltak benne, amiket a szovjetek maguk sem adtak ki se belföldön, se külföldön, bár az ott leírt típusokról már valószínűleg nyugaton éppen eleget tudtak. Ezek a kín... És hát a, a szakszavakat azért az ember nyilván hamar elsajátította. Ezekben a típus könyvekben általában túl sok mindent nem mondtak el, egy rövid, nem nagyon különbözik talán a mai típuskönyvektől, rövid történet, egyszerű műszaki leírás a gépe alapvető adatai, Na most ezeket azért elég hamar megtanultam, szüleim beszéltek németül, vagy szótárból valannal megnéztem, és nekem nagyjából ennyi elég is volt, mert ennek alapján már el lehetett valamelyest tájékozódni, vagy össze lehetett hasonlítani, urambacsá, a repülőgépeket, ma már tudom, hogy azért az, az alapvető dolog nem az, ami oda le van írva, egészen más. Transpress Tehát volt nekem... a kiadó neve, az NDK tudomány kiadója volt. É, igen, erre én már nagyon nem emlékszem, már több évtizeden nem vettem egyiket sem, találnak kezembe. Ja, értem, és és igen, már módon. De mai napig megvannak a gyermekkarom vagy ifjúsági karomnak a helyén, lakásban. Ezek a, a kiskönyvek, ezek méretre nagyjából olyanok lehettek, mint a Búváře könyvek sorozat? Magyarországon a nem, ma nem, halak kététűek, hűlők, virágok, két Nem, azért annál nagyobb, és annál egy kicsit szakszerűbbek voltak. Ö, fekete fehér képek voltak benne, színesre nem is emlékszem. Talán még a borítója is ilyen monokrom volt. Gyakorlatilag ez a kisebbik sorozatra vonatkozik. Nem, én azt hiszem, hogy, hogy talán annál nagyobb volt. És hát mindenképpen komolyabb kinézetű. Tehát nem, nem annyira buhár könyvek Tehát akkor De te is gyakorlatilag mondtam, rendszeresen bejártál e, ilyen könyvekért? Nem, ez a furcsaság, hogy nem. Néhányszor bementem, és amikor megállapítottam, hogy már többféle könyv nincs, akkor utána annyira már nem törtem magam. Értem. Azt volt még egy különálló kötet, ami, ami nem volt része a sorozatnak, ez pedig a katonai gyakorló és iskolagépek. Ezt is megvettem, mert tehát akkor ez a dolog nagyon érintett engem és jószerűvel velenyi, Mintha maketteket is, műanyag maketteket is lehetett volna kapni, erre nem esküszöm meg, mert azokat én több helyről triális társai ö, szereztem be, már amennyi pénzem erre volt, és amennyit erre költhettem. De nem zárom ki, hogy a, az MDK-centrumban is hozzájutottam néhány darabhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélted. A Viszont hallásra Balázsnének hívták az NDK centrumban a, a könyvest, aki nagyon felháborodott azon, hogy a Szovjet Vadászrepülőgépek című könyvről ismertetőt írt az újságíró a repülés című magazinba, amik mindenki ezt a könyvet kereste. 2407953-2406953 24 az Anno Budapest két telefonszámon el lehet érni bennünket, és el lehet mesélni, hogy mi volt még az NDK centrumban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szokolai Szilvia vagyok. Én az NDK centrumban dolgoztam a 80-as évek közepe körül. Nagyon, de nagyon mozgalmas, izgalmas élet volt. Talán az életem legizgalmasabb időszaka. Reggel 9-től amíg le nem szállt a nap, illetve hogyha vendégeink voltak, és nagyon-nagyon sok vendégünk volt, híres, előadóművészek, művészek, szakemberek például a berlini planetáriumnak az igazgatója. Éppen akkor volt itt, amikor a Challenger katasztrófa volt, és az amerikai nagykövet a Mátyás templomba a gyászmisét tartott, ott kellett tolmácsolnom neki, Sokszor volt az, hogy jöttek az vendékások panaszkodni, hogy ellopták valamiüket, vagy elveszett valami tárgyuk. Akkor a Dák-Ferenc utcai rendőrségen mit nekik. Tehát ilyen-ilyen ilyen kiegészítő munkálatokat is végeztünk. A könyvesbolt és játékbolt ez egy teljesen különálló része volt ennek a kulturális központnak. Az igazgatónk nem szerette, ha a kulturális központnak nevezzük, azt mondta, hogy ez először is tájékoztató központ, és csak utána kulturális. De szerencsére inkább a kultúra dominált, nagyon jó pofa gyerekfilmeket is vetítettünk, mindig volt fordítása, és én ott a hátsó sorban alámondtam magyarul, hogy azért értsék, hogy német, amit németet hallottak, az tulajdonképpen magyarul, hogy ford magyarra hogy fordítandó. Emlékszik rá, Akkor... hogy Herbert Reisen volt az igazgató neve? Jaja. Ja. Igen, és az igazgató úr az nem tudott egy szót sem magyarul, de az igazgató helyettes asszony az tökéletesen beszélt, és volt még egy lektorátus, amit nem szabad elfelejteni, mert az akkor Magyarországon írt német nyelvű tankönyvek mind megfordultak a lektorátusan, és ők korrigálták a helyességét a könyveknek, illetve minden évben volt kezdő és haladó német csoport, német nyelvcsoport, amit ami tulajdonképpen a lektorátus tartott, tehát bizonyos számú létszámban lehetett jelentkezni, hát őrületes mennyiségű ember jelentkezett, csak hát nem volt ugye annyi hely, meg annyi idejük a lektoroknak, Drága volt, De, egy drága volt egy nyelvtanfolyama az NDK-centrumben? mondom őszintén, hogy én erre nem emlékszem. Mert én nekem nem ez volt a területem, és annyira el voltam foglalva a sajátommal. Nagyon sok szakmai előadást is tartottak, például az NDK-beli vasutak szervezésével és kimondottan szakelőadás mérnököknek, vagy pedig olyan előadást tartottak, hogy az NDK-beli színházis minkeseknek a ö, módszerei, és akkor Magyarországról össze kellett hívni a színházak összes minkeseit, és azoknak tartottak előadást. Minden hónapban volt egy programfizetünk, amiben biztos, hogy volt egy-két híresség, akit meghívtunk vendégségbe, és akkor több napon keresztül vagy előadást tartott, vagy őt vittük el körbe az országba, például a Berlini csillagvizsgáló igazgatóját, ugye mi itt vittük körbe, a planetáriumba a gelérthegyi csillagvizsgálóban, szóval nagyon-nagyon érdekes volt. Ha, ha jól gondolom, akkor ezt a, a NDK külügyminisztériuma tartotta fenn az intézmény, tehát önök akkor német alkalmazottak voltak, vagy, vagy ez magyarországi vállalat volt? Nem, nem, nem, nem. én szerintem ezt ez az NDK a, a követséghez tartoztunk. Értem. Néha Néha kölcsönvet minket a követség tolmácsolni, is, de, vagy hogyha olyan vendég jött a követségre, akit már nem győztek kísérgetni, akkor tőlünk értek kölcsön valakit. Tehát hárman voltunk tolmácsok, ketten vitték vidékre a vendégeinket, bemutatni nekik a mezőgazdaságot, vagy bármilyen szakterületet. Én pedig a házban voltam a tolmács és a rendezvényszervező. Tehát az például minden hónapban volt egy könyvkiadónak a bemutatkozója. Elég sok könyvkiadó volt az NDK-ban, és azoknak a legújabb könyveit, vagy a Lipcsei könyvásárnak a könyveit mutatták be nálunk. Akkor, Könyvtár volt, rengetegen jártak hozzánk könyvtárból könyveket kölcsönözni, elég komoly könyvtárunk volt. Nem, és nem tudja, hogy mi lett a sorsa ennek a, az intézménynek, illetve az eszközeinek, amikor bezárták 1990. Nem, mert akkor abban az időben én obudán dolgoztam, hajnaltól évfélig, és nem, nem, nem tudtam a követni a ö, sorsukat. Értem. De azt ö, tudom, hogy nagyon hirtelen tűntek el, és utána ö, egyszerre csak azt láttam, hogy egy autószalon nyílt a helyén. Igen, igen. Az elég rövid ideig ö, működött ott. Köszönöm szépen, hogy elmesélte mindezeket. Nagyon szívesen. Kész csókon, basszanthálásra. 24,07953, vagy 2406953 nyilván sok hallgatónak vannak még emlékei az NDK centrummal kapcsolatban, halló? Jó napot kívánok, Takács Krisztina vagyok, Készítmény. és uh, bár mondtam műsor műsor elején, hogy semmiféle ismerkedésről és egyebekről nem akar hallani, de hát mégiscsak de a korvának van köze a dologhoz. Az édesapám, aki most 86 éves lenne, mérnök ember volt, és imádta a vasútakat, a vasút modelleket, és otthon is modellezte, miatt az összes karácsonyunk úgy telt, hogy az egész lakásban ilyen NDK-s nagyszerű pikógépek futkároztak, és hát ez beszerzési forrás volt részben az NDK kultúraházal, ahol én személy szerint gyerekként nem euh, voltam, csak, csak hallottam róla. Ami miatt euh, telefont ragadtam az az, hogy egy, egy nagy családi barátságot kaptunk tulajdonképpen az NDK Kultúraházától közvetve, mert az édesapám ott vett több ízben ilyen mozdonyokat, és nézze el, nekem nem tudom ezeket a márkákat, mert mi mindig elneveztük valami névről, hogy éppen honnan jött. És az egyik ilyen modell vasúdban, a dobozában volt egy cetli, ahol is egy ndk élő, Dresdában élő hogy aki ezeket a mozdonyokat csomagolta, beleírta a címét, és azt, hogy kedves, ismeretlen, hogyha megtalálod, szívesen leveleznék veled, bárhol élsz a világon. De jó, azt hittem, hogy azt írta, hogy hilfe. <gül> Nem, és... Um... Az édesapám beszélt németül, és írt neki egy levelet erre a címre, hogy ő a szerencsés megtaláló, és akkor mit érdemel az a bűnös. De jó. Na, és lényeg az, hogy így kezdődött ez az egész dolog, és azóta is egy családi barátság ezzel a német családdal a barátságunk, és aztán persze ennél a hölgynél én is voltam már gyerekként, és... Igazából ennyi a történet. Nagyon szép történet. Erről az egészről. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Tök Romcsi, mondanák erre a modern fiatalok, vagy mondaná Dani. 2407-953, vagy 24 valóban, tehát az NDK-ból. Valahogy kijutni. Ez a könyv, amiről beszéltem már, a Maximiló könyve is, azért erről szól, és mesélt is a szerző, hogy amikor visszaért egyszer Nyugat-Európából, akkor folyamatosan azzal csajozott, hogy kiadta magát Nyugat-Németnek, és ott bénáztak Kelet-Berlinben, hogy nem tudjuk, hogy mi hol van, megkértek lányokat, hogy segítsenek már nekik. Tehát valóban egy betyár helyzet lehetett. Ez halló, jó napot kívánok! Szervusz! rendezem a hallgatókat is, amiről eddig még nem esett tó, hogy iparművészeti tárgyakat is árultak, amit gondolom, ilyen német képzőművészek vagy iparművészek készítettek, és ezt ott lehezett fent kapni a galérián, mert volt egy ilyen kis galériani rész, ami ott a Engelsz, illetve azóta Erzsőbe térre nézett és ott vettem én többször vázát, és egyszer kifogtam egy olyat, amilyen mini kis üvegecskék voltak, az nagyon tetszett nekem, egy ilyen párcenti magas kis üvegek mindenféle színben, meg formában, és akkor, hát akkor én még diák voltam, és elég kevés pénzem volt, hogyha úgy gyűjtögettem neket, darabonként az illetből egy pár. És te honnan tudtad, hogy oda kell menni műtárgyakat vennie? Nem műtárgyakat vennett, ez inkább egy kis mű művészt igényű. Na jó, de ha nekem nem jutott eszembe, hogy bemenjek az ndk centrumba, akkor másnak Ó, mélyet? hát ugye mindenki ott találkozott, meg központi helyen volt, metró alatti hillamosat, Ja meg ott volt a buszfályodban. Igen. Volt, akkor az úgyhogy ez egy nagyon népszerű találkahely volt, és hát természetesen mindenki lemezekért jár be, mert én sem tudtam rendesen németül, úgyhogy a könyv az így kiesett. A lemezkínálat ez nagyon jó volt, bőve volt, mint amiket a Hungar otthonboltéba lehetett kapni. Sőt, például a jazzlemezeket vettem ott, a Telón 80 és mi, meg aminek nagyon megőrültem, akkor lett népszerű az Andreas Holland az a hr emlékszerre, És Hát nem volt lemez, és ott, uh, egyszer. Belefutottam, azt nagy örömmel megvettem. És hát mondom, egy bement az emberre, illetve magas volt benne a tér, és a, az ablak rész előtt volt egy ilyen kicsi galéria, és ott voltak szent ezek a tárgyak. És ha hát, hát már benn volt az ember, akkor felnézett oda, és hogy jó, hát itt meg itt vannak. És kicsit bóklászott. Így túrtam az üvegecskéimet. Nagyon szépen, köszönöm, hogy elmesélted. Szévesen. Viszont hallásra, 24 07 24 953, talán egy hallgatókat többben a férmük a műsoridőben. Hallom? Jó, nap, jó napot kívánok, olyan van adásban. Szermus Liklós, szép napot mindenkinek Hello. Oszlag játszik velem együtt. Én lemezekkel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Ked? Az ndk ban jártak ki a 70-es éveknek a magyar csillagai, és Hogyne. A legnagyobb csillaga, azt hiszem az ndk ban az a Kovács-Kati volt. Én a lemezekért jártam az MDK Centrumba, a lemezeket, ott lehetett megkapni német nyelven, és én van az, az Amiga ö, kiadó. Az, am, az Amiga neve még nem, nem is hangzott el. Az Eterna hangzott el, a Dekka, vagy ebben bultam? Még az is lehet. De, de volt az elején, valaki említette az Aminát, tehát az Amiga lemeztársaságnak. a végzegyével volt kapható ez a lemez, és hát a Juventus együttes is, nem tudom, volt egy ilyen közös kis lemez, Kovács Katival, az is német kiadásban megjelent, mert volt egy pár olyan lemez, ami Kovács Katitól megjelent, és ez azért is aktuális, mert ugye pár nappal ezelőtt 25-én volt aki 74 éves, és tényleg egy kijáró volt, többet tartózkodott szerintem rendikában, annak idején, és mint Magyarországon. Isten éltesse, az, az a is állandóan kincsapatta, sőt, hát szerintem a sót észrezső és még jó néhányan. Azok is bizony, bizony, bizony, tévés sókat vettek fel annak idején velük kapcsolatosan, és sem, sajnos ezeket Magyarországon nem nagyon láthattuk, néha-néha valamilyen grip formájában egy most azért megszereztető, de nem láttuk ezeket akkoriban és az egyik német nyelvű lemeze, amit ugye az Amiga jelentetett meg, a CD korszakban már aztán később átvettetőleg másik két lemeztársaság is és megjelentették. Nem akarom most a nevüket mondani nekik. Értem. De már is vannak, úgyhogy ö, esetleg fel tudom tölteni a Facebook oldalra, hogy látható is legyen. Ja, jó, persze. De az jó. Nem, azért hálás, ezek jó is, hogy mondod. Itt, itt szólok a kedves hallgatóknak, hogy mindenki lájkolja az Andró Budapest Facebook oldalt, mert máskönben elalta úgyhogy ha lehet oda, akkor én oda raknék fel, és, és egy, egy mondat erejéig, itt régebben volt a szlét, meg a szét téma Magyarországon uh, arról is raknék fel fotókat, és én kint voltam és ahhoz is, lehet volna -um, csak nem kerültem be a műsorban köszönöm szépen, hogy ezt elmondtuk nagyon szépen, Úgy köszönöm, viszonthallásra szervusz, szervusz viszont, halló, jó napot kívánok érvezlem, Farkas Gábor vagyok el, elárulom önnek, hogy ön lesz az előzenekar a Bolgár Györgynek. Hogyan? Úgyhogy négy órakor kezdődik a, a megbeszéljük. Bolgár György már a, a, a backstage-ben van, tehát van még két percünk, hogy beszélgessünk. Igen, igen. Szóval az NDK kultúrában, illetve infocenterben lehetett kapni gyönyörű naptárakat minden évben, méghozzá facsimile régi térképeket. Gyönyörűek voltak. Tehát 1200 éves... 1200-as évek kiadványaitól, 20. századig, világ térkép, Európa térkép, Magyarország is szépen rajtuk volt. Minden évben kötelezően megvettem olyan november táján a következő évet, és meg is vannak valahol ezek szépen egymásra strószolva hiszen a gyönyörű kartográfiai műremekeket kár is lenne. Éppen ezt akartam mondani, hogy azért még akkor szokás volt, hogy az ember a régi naptárt, azt adott esetben nem hajította ki a szemétbe, hanem vagy levágta róla a naptár részt, ha volt rá lehetősége, és akkor bekeretezte, mint a méhasszá szendrétől volt egy naptárja, és akkor az tíz évig ott, még ott állt a nappaliban a falon. Igen, igen. Gyönyörű nyomdatechnikájuk volt. Fából egyébként nem csak játékok voltak, hanem például Varró dobozna. Igen, Igen, ez kulcs szó. Igen, ez kulcs volt, hogy a technikájuk is valóban nagyon jó volt, nagyon szép könyveket nyomtattak. Igen. Ö, reprókat is. Ugyanis valami módon a német festészetet felosztották NDK-ra és nsk ra tehát Albrecht Zürer egy igazi kapitalista festő volt, ugye, mert főleg az NSZK területén volt meg a munkássága, erről Nürnbergben nyilvánvalóan, míg Lukas Kranach egy virtigli MDK-s szerzőnek számított, mert nagyobb részt inszitú lehetett tanulmányozni a miremekei a német szép. Ennek megfelelően megfelel Lukasz Kranachban uh -huh. rengeteg reputó volt. Nagyon szépen Én... köszönöm, hogy elmesélted ezt. Szívesen máskor is volt, persze Wagner összes ettermától, Varro dobaszából szép méretes, sok mindent lehetett szerezni akkoriban a bdk Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök annak, hogy az elmúlt egy órában a hallgatók hozzátak valamit ehhez a kultúrtörténeti emlékhez, mert, hogy, mint a műsor mondtam, nagyon nincsen, de há istennek, akkor ezután az Annó Budapest oldalán meg az Ando n meg lehet tudni azt, hogy mi is történt az NDK centrumban. Addig, amíg be nem zárták. Nagyon szépen köszönöm Kristánnak, Krisztának, Kemény Daninak és a szerkesztő Árva a segítségét. Önöknek, kedves hallgatóknak a segítséget, és akkor a színpadra szólítom Bolgár Györgyöt, a viszont hallásra. A műsor elkészítését a Klub Rádió hallgatói támogatták.